Larumatean, erloiaren kontrako etapa izanen da senpere eta espeleta artean, hoita mar kilometrakoa, itzulia bururatzeko bezperan. Baina, horai hartinokoaz, huna Abraham Olanok. Bueno, horain hartepoa, ha, ikusi duguna da, bai ba, eskaie, ba, beren nagusitasuna erakutsi duetan, Aita bueno, beste xeiatu naiaderen, ba, ba bueno, pena bat izan dela, ba bueno, adibidez, ba, Italiarra galtzea eta beste etxerundarien batebait, eh, Ricci Forte, se galtzea eh Eta bueno, ma ni gustertu oraintikan e, azkenengoa astea mugitu izango dela, e, uste, beste ba bye, e... Bandeza, eta moitu beharko dutela, eta, bueno, gorengo eskikusten den bezala, hai, itzulia galduta daukat, irabazina behar dute, zegozer egin beharko dute, bai eurien gatik, edo aldatpabera, edo saiatu beharra izango dutela. Zikaien nagusitasuna eta eskualdunek badutea xantzarik podium baten ukeiteko, eman dezagon Mikellanda batek? Bueno, oraindikan aukera badituzte, baina beste txirrindere askotzeki dago daude hor bere aurrean kortaturik, ez? Danak utxe gitea eta jaizango lizateke. Horritiko movimenduak egin beharko dituzte movistariako txirindulariak, eta, bueno, hortan e, saiatzen bali bada, au, aukeraren bat izango lukete, baina, bueno, eskai ekipo bezala oso lano ona egiten nahi da, zo, bueno, atletik aurreko lana ona egiten ari da, eta, bueno, ikusi beharko dugu, azken orduko movimenduak ere, podiunaan sartu nahi dutenak nola mobitzen diran ere. Eta Euskal, txirindularien jarreraz, zer egin behitena dugu, naiz eta banatuak diren talde desberdinetan, na? Ba, ba, e, ba, pena bat izan da ez, e, izagirretarapia anaia korriztan dute bere aukera, jesaldietan, Mikel Niebe ere bai, e, ba, bueno, bere, bere saia ara egindu, eta espero dutu hain pireno eta sartzen direla, baina bueno, esaten da enbezela, etxeko hoiuekin e, batera, ba, bera aiek ere pixka bat aztera eta aukeraren bate izateko, ba, gutxien ez eta parein batean horre haurrean izateko. Larun batean egloiaren kontrako etapa izanen da, ahontezko alehian, hor euskaldunek nahiko dute zerbait handi egin. Ba, e, baina haukerak errekorri da ez da oso aproposa gure txorinera, ez er, badakit, ba, landatarrak eta landatan eniebe eta hoiek ba, haukerik askorik ez dutela izango kontra lozia. Baina, bueno, saiatuko dira aliketaten bora gutxiena galtzen generadean. Eta eta erretarrak, igual, aukera ere isa izango dukete, ba, lehenengo postuetan egoteko, ez? Baina nik usten dite, gaur egun e, nagusi daudenak e, izango direla nagusi ere kontralo eta, haber, aukera den bat duten Ba eskai entartean, ba, baten bate beste txekon bat sartea eta horreke jokua ba emateko hartkene gunitako pirinudetan. Zkai taldea, azkardoa, urte untan ere eta bururaino hola joanen dela uste du Mikel Astaglosak. Bueno, momento seguía esa, eh, elkapen nagusia nikuz bete finkatuta dagoela ez eh, alpetko etapako oso gogorrak izan dira eta elkapen nagusia nik eh ausartu hon esatera ba, bere horretan mantentzeko arrisku handia dagoela eta argi dago euskaldunen artean ba Batira, Mikel Landa izan daitekela, batez ere salgapena usirako gure autage izan duena. Bez, ikusiko zer eginen duen, eh, Mikel Landa horrek pirene horietan. Eta gero, etapa hori, larun batekoa, hor, erloiaren kontrakoa izanen da, hor, nola behar da prestatu egun horrentzat. Bueno, aquí oso relojupeko gogorra dela, ¿est? Euskal Herriko RRPD dira oso goraberatsuak eta kasu honetan da Zenpereta Ezpeleta arteko relojupeko area lasi zango da, Erlojupeko gogorra, egia esan kilómetros esta oso lucei zango eta eta bueno, ba iruitzente salcapen ausean ondo kokatuta daudenentzat izango dela a propósito eta relojupekoan espezialistak direna que egia esan berai ikuste baino malda gogorragoak izango dituzte, ba bueno, lapurdiko RRPD hoyetan Egin aduzu, zuk zati hori? Bai, egiaz, e, txerunlari garaietan ere, ba, ba, bueno, lapordin ere desente ebilitakoan haiz, eta bueno, egizan ezagutzen ditxet parajeak, eta eta bueno, ba, oso oso errokopeko gogorra irutu. Eta berbada, erabaki gajia ere, biara munean bururatuko behita itzulia? Hori, da, azken finien e, frantzeko itzulean, ezin daztu, bazkeneko etapa ba, garaileari, eta tropelari homenan gisa izaten dela, eta etapa nahiko lasai egiten dutela, bazkeneko esprin arte ortaz ba aurtengo turra argi dago ba Euskal Herren eraikiko dela Lapurdiko nojubekoak ke esango digo aurtengo turko garaia orden, eta egin esan e, zentz horretan ba bueno nik egun ba izango dela Eta horiko zira, ikusterat? Bai, bai, egia esan, e, bueno, iparraldeko e, lagunak ere antolatu dute hor larres horoko zelaian e, bat, eta, eta, bueno, ikustete nazio arte maian ere, ba, jendeari erakusteko, ba, ba, bueno, larun bateko etapa hori, okita zautziko eta hori euskal herrian lehiatzen dela, ez gaudela, Franzian, laporteko errepideetan gaudela, eta euskal herria dela aldarrikatzeko ba, festa horretan ere, nintzama, ez uske. You are in the Basque Country, lahesoron izanen da hori zuraideko bidean, hor haste hainbat animazione erikin, hitzordu haundia izanen da, ibiakoitz eguek argazki haundi baten egitea, erakuts diesaiogun munduari euskalegian direla.